Antxeta Irratia Entzun, esan adierazi Antxeta Irratia, urtero urtero, aurbaten ilusio berarekin Antxeta Irratia, auskaldunak garelako Antxeta dik, nafarora. Antxeta Euskoli-ratitako eta antxetirratiko entzule guztioi. Zer modu zaudete ostira lada, ordu batak eta horrek esan nahi du. Bueno, asteburako, ba, ordu gutxi, a, asteburua iristeko. ordu gutxi falta direla, baina ordu batak direnez, momentu honetan, ordu beteko zailua dugu antxetirratian, antxetetik Nafarroara. Egingo dugu, atorren orduan, ordu batetatik ordu itara. Xabier, Martínez, Antoian nazue eta ni izango anauzue. Zurekin batera, gatorren orduan zehar. Aurkezpenak ezpenak egineak, gaurkoan zein gai jorretuko ditugu. Bueno, ba, urrengo hauek. Iztor gabeko txertak eta librea abia jarri du osasun departamentuak. eta mala voyana zuten garesen trantzizio energetikoren bidea tira ba egitasmo horren berri ere izango dugu Fito Jimenez ekologista ere gogoan izango dugu Koronavirusak azkartuko duen egoera larria salatuko du Ernaik gaur bertan eraldaketa soziala eta burujabetza aldarrikatu. Mugimenduan gaude lurrikara gara Nafarroako neska gazteak topaketak ospatu zuten atarra Nafarroak afganiar gehiago hartzeko baliabideak eta borondateak ditu, eta horren, egoe, horren inguruan Eduardo Santos kontxeiaria mintzatu da. Frankismoan, mila bosteo engatibu inguru aritu ziren bortxaz Nafar terrenbietan lanean, eta hori ere izpide izango dugu gaurkoan, kirolde jaldiak, eta kulturarekin batera noski. Hori da, gaurkoan jorratuko duguna, beraz, asaitzen gaurko antxetetik nafarroa ara saioarekin. Eta dugun bezala, bueno, ba, COVIDaren inguruan mintzatuko gara lehen minutu hauetan. Itzordurik gabeko txertaketa librean abian jarri du osasun departamentuak. Orain arte, txertoa jaso ez duten afarrek mutiluako foren e, beren dosia jasotzeko aukera, izango dute. Itzordurik hartu gabe, eh? Bueno, ba, gaur aurrera. Osasun departamentuak ahalik eta erraztasun handienak jarri nahi ditu immunizazioa zabaltzeko egun, Enketa intentsibuetako unitatean larri dauden hogeita hamaikaaviuz gaixoetatik hogeita bostek ez dute txertorik jarri. Hamabi <tik> urtetik goragoko, Nafarren ehunekohirurogeita zazpiak jasoa du dagoeneko coronavirusrusaren kontrako baz osoa, Oosasun departamentuak orain arte txerto jaso ez duten naei dei berezia egin die, Txertoa jasotzera, bere ki, eraginkortasuna, bosgarren olatuan frogatuta geratu eta gero. Horretarako biartik aurrera, gaurtik aurrera barkatu, Mutilako foremen itzordurik gabeko txertaketa egingo da, goitzeko txortzi erdietatik arratsaleko zazpietara. Horretarako eun miliadozi presditu Nafarrako gobernuak. <totipatik> Honekin batera, amarkasutik bederatzi delta aldaerakoak dira. Ego Euskal Herrian e, kasu guztien ehuneko laurogeita hamaz azpi dira nafarroan ehuneko laurogeita ama lauro bi. Araban Bizkaian eta gipuzkoan Delta aldaera jatorrizko aldaera baino korra, e, jatorrizko aldaeraino kutxakorragoa, delaartarazi dute dittuek ia halako bid diira kutsatzeko aukerak eta hori nabaritu da Ego Euskal Herriko datuetan izan ere hamark kutsatutatik bederatzik baino gehiagok hartu dute aldaera berri hori. Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak emandako datuen arabera. Zehazki, ia eun, euneko eunekoa da aldaera horren presentzia nafarroan. Na euneko, laurogeita eh, amazazpikoa, zertxo bait, apalagoa da beste hiru lurraldetan. Eh? Laurogeita amabi kakotx batekoa dela jakinara du ministerioak. Aldaera horren edapenak gora egindu azkenengo hasteetan. Eta egun, bera kezka handiena sortzen duen osasun publikoaren ikuspuntutik. Alfa aldaeraren kutxkortasuna gain ditu du, Kutxkortasunaren goraka da ehuneko berrogea eta ehuneko hirurogearen artean dago, urte hasieran kutsatze gehienak aldaera horretakoak izan ziren. 2014ean abiatu zuten Garesen trantzizio energetikoaren bidea, Garesen energia proiektuaren bitartez bienergia berriztagarri uztartu nahi dituzte horretarako, hidroelektrikoa eta fotovoltaikoa. Oian Mendo alkatea eta txetsu ezurra Garesen energia taldeko voluntarioarekin hitz egin dugu. Martxan da, dagoeneko, guztiaren energia bilatzen duen azpiegitura frontoiaren zabaila ezarri dituzte plakak, Nafarroko lehenengo autokontsumo konpartiturako instalazioa da, eta energia ekoizten ari da gares, garestaren zat. Udala, ez baita bakarrik sartu proiektuan, herritarekin batera hartu dute trantsiziorako bidea. Apirilean aurkeztu zuten, gares bide energia propio ekoizteko eta kontsumitzeko komunitatea. Energiaren gainean, alduntzeko bidean, beste trantsizio energetiko bat posible dela erakusteko, pertsona guztien part, arte energia berrizta aldeko apustu irmoa eginez batu dira ngaresen. Lehenak izan dira, e, baina bestentzako beste eredu ere bai, garraldan, abaurre, abaurre gainan eta lizartzan esaterako ari dira antzeko porreiztu zenbait garatzen Horexan ere, badaude horrelako panelak ba, bueno, e, etxe publikoetan kokatuta. Jarraian, oian mendo alkatea eta txetxu eskurra, bueno, ba, energia berrizta lantaldeko kidea entzungo diru. Ha, Gu hazi ginen bimila eta mala huean, momentu horretan egin genuen ikerketa sozioekonomiko bat, gure herriaren inguruan eta ikerketa sozioekonomiko horren, eh elburu bat bazen ba, gure herriaren potentziala ikertzea eta baita eh bat transformaketa ikuspuntu batetik ze egin genezak gure herrian, ez? Eta eh irizpide horrekin airegatu ginen ba, energia ba potentziala potentzial handia zuen gai bat. Eta handik aurrera, bueno, ba, energetiko bat egin genuen e, gure herri osoari begira, bai alde pribatua, bai, bai alde publikoari begira eta horretan gaude. E, bai e, europatik datu zen e, esaten dute ba energia erabiltzaileek erdigunean e, jarri bar ditugola eta alde horretatik e, ikusten duguna garantzitsua da eh energia erabiltzen dugun henean e, erabili bar dugula baina eh aplikatu bar ditugo ere gauza oso simplea, vale? ba, nola erabiltzen dugun energia hori, e, nondik datorren energia hori, hor doan, bide horretan ahaldundu e, ez, eh? herritarrak ere ahaldundu. Eta hori da, Europa Directivek esaten zutena. E, pertsonak erdigunean jarri, e, energia maian ere bai. E, udal, udal proiektuak ditu bizatik. Vale, alde batetik da, e, uraren energia erabiltzea, zentralmin hidrauliko bat e, berreskuratuz, e, e, sektor elektrikoan hola hasi zen, e, kontutan hartu bar dugu eta e, aztapenetara, jamardara, vale? orain dela ungurte, urte zen, e, mila behar dut dindame sortzian, e, sortu izan zen, zentralmin hidrauliko bat, eta zentralmin hidrauliko horrek ematen zion, e, argiteri publikoari, vale? Eriko kaletako argiteri publikoari, ematenzion argintan da. Ba, Ordoan da, horretara itxultzeare, bai. E, eta otornikuntzarako instalazio hori berreskuratu. Vale? Eta gero badago, beste alde batetik ere, e, udal, udal proiektuak jasotzen duena da, e, berreskuratu ere, erabiltzen ez diren, edo zarkituak e, zeuden azpiritu da. Frontoia, dibidez, egin da, estalkia berritu, eta eguzki panelak paratu. Orduan ustarten ditugu bi energia berriztagarri mota. Eguzki energia eta minidraulikoa. Bateragarriak ba, direnak gainera. Eh, saintasune, saintasunak saltasun badira, eh, eh, administratiboak hierin badiren pausuak eta ez dira errezak, ez dira erresak eta hor ere asko dago hobetzeko. E, baina badago e, normatiba edo badaude araudia bina e, ba, e, erabilgarri egiten eta hori sustatza eta hori egiteko. Eta e, erri askotan e, bidea irekitzen ari den e, ekintzak dira. Zazkenan ze, ze zein herritan ez dago frontoi bat, zein herritan ez dago e, erabilidaitezken eraikinen txabaiak. E, rikustietan dago orduan e, kilometro zero energia konzeptu horretan e, ustartu eta, eta bideagin e, hori da e, proiektuaren helburuetako bat Bueno, ba, hortxe, eh? 2008an garezen eh, abiatu zuten trantsizio energitekoaren bidea ba, bueno, zertxo bait gehiago ezagutu dugu oianmendo ba, garesko alkatea eta txetsu eskurra, eh? Ba, bueno, e, energia berreztgarrien, tal leko kide, kidearen bit artez. Ingurumena zaari garela, berrittar bat edo berri emateko gustatzen zaizkigun, albiste horietako bat aipatu behar du. jarraian pasaden asteburuan Fito Jimenez, ingurumen ekintzailea zen du zen fitog Jimenez ingurumen gaetako aditu eta ekintzaile garrantzitsua izan zen, Arbaungo arroian zen larun batean biohotzekoak J. Fito Jimenez intruen igon, jaio zen, mila behatzireun eta berrogi eta beti egon zen implikatuta gizarte giza eta ingurumen arloko hainbat kauzatan. Ka, e, eta Nafarroako ibaien ekosistemaren defendatzaile handienetako bat izan zen. Preseski, hainbeste defendatu zuen urbizi eta asketik gertu hil zen, Arba Jungo Arroian, bihotzekoak jota. Uraren kultura berri ematen defentsan nabarmen duzen fito, e, itoitz, eta esa urte gien gixako obra hidrauliko handien eraikuntzaren aurkaritu zen, eta era berean e, ura, urbizi eta argabizirik taleen bultzazaie eta partaide izan zen. Mugimendu ekologistako aktivista izan zen kalekolana eta universitarioa uztartuz. Bere hibiloide luze eta kurrikulum zabalean, Latinoamerikan garapenerako lankidentzan eta laguntza humanitarioan egindako amar urte baino gehiagoko lana nabarmentzen da. Bai eta geroago ingurumen eziketarekin eta ingurumenaren aldeko proiektuarekin izandako dako ere. Harku zitako betetzea ez da lan egareza izango, baina hori izango da Nafarrako mugimendu ekologistaren helburua. Goi amengo, fito! Koronavirusak askartu duen gazteen egoera larria salatuko du ernaik Ostiralean, eraldaketa soziala eta burujabetza aldarrekatu Ostiralean gaur bertan. Larrialdiago eran gaude, eraldaketa soziala eta burujabetza lelopean mobilizazioak egingo ditu ernaik, bueno, ba, hostiral, honetan, eh, iruñean, arratsaldeko seietan San Francisco plazatik abiatuko da martxak, azteriaren prekarizazio prozesuak pandemia hasizenetik azkartu egin direla salatu nahi dute. Ernaire nitzetan, kapitala COVID-e meretziaren osasun krisialdia baliatu, Baliatu du gazteen, ba, bizi baldintzetan atzera urratsak ematen eta krisi sozial, ekonomiko, ekologikoa, ba, ikusarazi eta azkartu ditu. Derraian Ernai argitaratutako zenbait eh, gazteren testigantzak entzungo ditugu. Gasteak larrialdi egoeran daudela salatzeko eta eraldaketa soziala eta burujabetza aldarrikatzeko Mobilizazio nazionalak eginen ditu Ernaik. Kasteriaren prekarizazio prozesuak azken illabetetan azkartu egin dira. Kapitalak Covid-19ak -e eragindako osasun krisia aitzaki hartu du gure bizi baldintzetan atzera urratsak emateko. Eraberean aurretik zetorren krisi ekonomiko sozial eta ekologikoa azalidatu eta ikustarazi ditu. Emantzipatzeko eztintasuna, lanbaldintza prekarioak lana okitzen baldin badugu, ikasketa prozesu amaigabeak eta honekin lotuta ekarri dituen ondorio psikologikoak modu bortizt batean zehartzen gaituzte. Iratik, Ariz, Saioa eta Ima, Laugaste Nafaraoak modu batean alabestean prekarizazio egoera hauek eraginak pairatzen dituzte euren egunerokotasunean eta hauek dira euren testigantza. Irati naiz eta horreta iru urte ditut. Irakaskuntza ikasketak egin nituen eta ikasketak egin bitartean eta ondoren lan prekarizatuetan egin dut lan soilik. Udako lanetan, kontraturik gabeko lanetan, aldi baterako kontratuekin eta orokorrean zaintzan lan prekarizatuetan. Sistema publikoan lan egitea odisea hutsa da eta horregatik epelagurrean bentsat ez dut lanean asteko aukera askorik ikusten. Ni hariz naiz? hogei urtetu eta gazteizen gizarten langintza ikasten dut. Ikasturtea si baino lehen, Euskal Herriko Unibertsitatea klaseak presentzialak izango zirela bai ezatu zigoz. Nazarragaren eundaga ikasle bezala gazteizen pizu bia hasi nitzen, ikasturte berriari normalitate zekingo denioaren ilusioz. Baina ikasturtea si bezala EHU presentzialtasuna bermatu ezintzuela jakin aratzit zigoz. Klaseak bi astetik behin, ibegunetan soilik presentzializatera pasatu. Egoera honek hilabetean Ese egune zerabiltzen pisu bat horraindu beharrizatea eta universitateko kidekin nuen harremana etetea ekarri du. Horen aurrean universitateak ez du inolako soluzio biderik eman. Aimar naiz, hogeita busturteko gaztea. Pandemia zizainetik gazteon eskubideen urraketa sistematikoa emanda, da. Kalean egotea bakatu digute, harremantzea bakatu digute eta non egongo gara gazteok, ez badigute mate naizialdi ez gintza alternatibori. Iabeteak darama atatzietatearekin Egoera uno izbukatuko dute de den, ba, esperuan, lagunekin egoteko eta arremantzeko espazioak berreskuratzeko, pues, nahian nago. Gazteok ezin bestean, izieldieskaintza komunitario bat garatu behar dugu, geroz eta bakartuago eta izolatuagoa nahi gaitu zelako eta guri alternatifa hauek eraikitzea lagutuko. Saioa naiz 23 urte ditut eta zuzenbidea eta masterra ikasketak egiten dituen bitartean eta ondoren lanprekario ezberdinetan ibili naiz eta oraindi gurasoen etxean jarraitzen dut. Neri herrian emantzipatzea gustatuko liitzaidake, baina adokairoaren presioa altuak eta etxe bizitza soziala lortzeko aukera gutxi eta trabak direla medio. Ez ineskoa egiten zaitora intxe bertan, mire bizi proiektua aurrera eramateko emantzi paziora salto ematea. Izan ere, nire aukera bakarra, erriti kampo joan eta soldataren erria edo bi bertan ustea izango liitzateke. Noiz arte jarraituko dugu onela gazteok argi daukagu, prekarietatea estrukturala dela. Eta pandemia honet, prekarietate prozesu hori azkartu eta aurretik zetorren krisia asaleratu baino ez egin. Bitartean, gobernu autonomiko eta gobernu zentralek ez dituzten neurri eraginkorrak hartzen ari. Guk, horren aurrean, eraldak eta soziala eta buru planteatzen ditu. ona bueno, mugimenduan gaude lurrikara gara nafarrako neska gazteak topaketa ospatu zuten pasaden asteburuan atarrabian non nor gara, borrokan astindu mugitu saretu leloak ongi azaltzen du nafarrako neska gazteon topaketen funtsa errealitate ezberdinak bilduarren nafarroan bada borrokatzeko lurralde bat eta bertan kokatzen dira subjetu politiko gisa herri berri baztan edo lizarrako ideak non gara borrokan astindu mugitu saretu leloarekin atarrebeako udaletxe plazan elkartu ziren ba bat neska nafarroa osokoak herri berri baztan iruin herri sakana lizarra egisibar ultzama bueno ausunarketa batetik dator aukeratu duten lema alde batetik Nafarroak badu idiosinkrasia propio bat oso errealitate kultural politiko eta linguistiko ezberdinak biltzen dituena baina alere Badalur al debat borroka egiteko eta gune Nafarroan kokatzen gara. Tuteran edo beran, bertan neska gazte subjektu politikoari egiten diogu erreferentzia bagarrelako nor adierazi du, ba bertan parte hartu zuen kide batek. Nor eta non lotzen dituzte horrela? Neska gaztea kumen zaintzara eta klase partikularrak emate da bideratuak gaude eta hor jada zapalkuntza ezberdinak hasten dira. Ohartarazi dute Ba, bueno, atarrabiara bertaratu ziren bakide ba, batzuek. Zapalkuntza ezberdinak er, e, gurutzatzen direla eta subjetueen eraikuntzan ezinbestekoa deritzote horiek ba, kontuan hartzeari. Gainera, lurraldetasunaren afera jarri dute maigainera. Nafarroa da, Euskal Herri osoan sare propioa duen bakarra. Euskal Autonomia erkidegoan eskualde maiako sareak dituzte. Zergatik Nafarroan? Agenda politiko propio duelako. Bueno, ba, berdan izan ginen eta bertaratutako hainbat gazterekin hitz egiteko beta izan genuen. Azte asko, jendietza izan dugu, ba, osunartzeko denbora eduki dugu, ba, sarearen bihar organizatibo eta politikoak maigaineratuz, gure urrengo erronkak e, erabakiz, baina ere eukidugu aixalirako momentutxoak. hau e, oso atopibiliko gara, erronka asko ditugu e, erabakita, eta gaurkoarekin batera, ba lan aparta egingo dugula e, ziur gaude. Nafarroa osan itzada, jeogarrezikokio osan dira eta realitadez berdinak bizitugu. Euskal Herriko neskagatzen logikatik piskat e, berezik izonalde batzuk gurrunzen e, dira eta rengatik ikusten dugu Nafarroak behar duela sare bat logika edo dinamika horiek ba, e, modlatzeko edo eta Nafarroan funtziona. Ba, zintena de satel. Y ese me amaño. Me muevo según mi ritmo. Me río de todos modos. Aullo y miro a la luna. Como una loba. de cara, está usted, gu, por su torre Iberriñela, está, gu, vasco, ven y tú en, por la cauca, batizateco. Desde Don no, no hay un tal de un feminista, pero sí que es verdad que muchas de nosotras tenemos interés un poco en lo que se está moviendo y cómo se está haciendo y entonces pues, nos hemos animado para venir, para conocer un poco como se está gestionando en otros barrios y en otros pueblos. Está muy bien ver a diferente gente, eso todo de tan lejos, pues que se anima a estas cosas. Nafarrako beste neskagazte eh, taldeak eta ezagutzea, eta formankuntzaz baita ere, ba, roveste. Barrezko adelako, ez, eh? Nafarrako neskagustiak ikustea, deko edo nik nesingaren aikarrikusi, eta aproveitzatzeko, eta pizka agusten antean, betzatzeko. Oka gu, flangintza zehaz bat horretik antzehaztu bar dugula. E, martxak sortirako, azarako, gita bosterako, data zehazak dira, eta erantzun ba, puerte bat eman nahi dugu, eta, eta horrekin jardungo dugu. Hai? Borroka ez dela hemen e, E, geratuko, jarraituko dugula lanean eta edonor dagoela gonbidatuta, borrokanetan honetan parte hartzera beti e, besoak irekita, hauztu e, gehienetan eta herri gehienetan e, neska gazte talde bat dagoela gaur komentatu ditugun gauzak e, ez hemen geratuko eta hemen gaudela borrokarako prest zizeno, Una nova iso so na vara kon eta Nafarroak Afganiar gehiago hartzeko baliabideak eta borondatea dituela adirazi du Eduardo Santos kontsehiariak, migrazio politika eta justizia kontsehiariak, eh? Itxa salvamendu humanitarioko gobernu kanpoko erakundearekin bildu ondoren. Nafarroak Afganiarrak hartzeko prestutasuna adierazi zion Espainiako gobernuari dagoeneko zortzi Afganiarreldu dira, eta migrazio politika eta justizia kontsehiariak ziurtatu du herrialdea prest dagoela errefusiatu gehiagori arrera egiteko. Eduardo Santosek azaldu duenez, iritsi direnak une honetan egoera zaian daude, baina beren bizitokia bertan finkatua al izango dute. Oraindik 80 ama toki erabilgarri daude bertan, horiei dagokienez unean uneko egoera aztertuz joango dira koordinaturik. Itxasalbamendu humanitarioko kideekin egindako bilkuraren helburua izan da aztertzea Afganistango krisiarekin sortzen ari, de, ari diren eta sortuko diren migrazio fluxuak eta horiek aurrera begira izan ditzaketen ondorioak. Izan ere, egunotan irudiak osoa olarriak izate izan arren, bat ozini sortuko den krisi aldi humanitarioari eta Afganiaren eksoduari erantzuteko preste gotea ezinbestekoa dela adierazi du Inigo Mijangos, eh, itsa salbamentuko, salvamentu humanitarioko ordezkariak. Krisiak aurrera egina eginahala, IES egiten dutenei Europako mugar kistea eta Afganistanekiko mugar kide diren herrialdetako errefuxiatu zelaietara bidali beharrean, ebakuazio eta harrera mekanismoak zabalik izatea. Hori eskatzen dute itxas albamendu humanitarioetik, hala helarazi diote Espainiako gobernuari eta hildo horretan bildu dira halaber Nafarrokoarekin. Ezka hori partekatzeko eta elkarlanerako bideak Bilakatzeko beti ere erkidegoen eskumenak eta mugak aintzat hartuta, Santosek kezka adierazi du Abu Zuren 31atik aurrerako egoerarengatik Talibanek data hori jarri baitute atzerriko herrialek militarren erretiratzea eta evakuazioak burutzeko muga gixa. Horre lotuta, asilorako planifikazioa UNES zehatzetara mugatu beharrean, iraunkor bihurtzeko premia nabarmendu du. Bien bitartean, Mediterraneoan migratzaien oiko fluxua ez da orain dikanditu, baina zehaztu dutenez, ziurrenik ilabete barrua ugan izango dira, Mediterraneo erdialdea. eta bukatzeko frankismoan mila ngati bu inguru aritu ziren bortxas nafar trenbidetan lanean. Eh? espainiako trenbideen fundazioak eta renfeq memoria historikoari eta frankismoaren errepresioari buruz martxan jarritako proiektuaren barruan trenbidetan egindako lan behartuari buruzko ikerketa egindute fernand mendiola eta juan carlos garcia nupeko ikertzaileek bortxas Mila bosteun langila eritut diren Espainiako gerran eta gerraostean frankismoaren Erregimenaren pean lanean Nafarroko trenbidetan Mila eta hogeita emezortzigarrean urtetik aurrera Ebro Ibarra zeharkatzen zuen linean Kastejon eta Zaragoza artean eta baita neurri txikiagoan altxaso eta gazteiz arteko zatian ere Degoen trenbidea bikoiztu zuten, azken kasu honetan, eh? altxasuko udalak gordetako arxiguari esker, altsasu eta altxasuetagazteiz lotzen dituen trenbidean, aritutako, bueno, beharratutako laurogeita iru behargin identifikatu dituzte ikertzaileek momentuz. Horietako bat izan zen, isak arenal, 2008an zentu zen, baina idatzirik utzi zituen frankismo garaiko memoriak. Memoria historikoare lanketan altxasu aitzenaria izan dela azaldu du Mendiolak eta kasu honetan Renfek eta Espainiako trenbideen fundazioak hartutako bidea ere azpimarratu du. Mendiolaren hitzetan ez da ohikoa enprese horrela jokatzea eta gehiago egin dezaketen bueno barren hau urrera urrats bat dela aitortu du. Garatu duten proiektuaren emaitza burdinaren seme alabak dokumentalean eta webgunean ikustea daiteke. Kirol dejaldiei ekingo diogu jarraian, hau, bueno, ba, musika ezaguna duzu ega da, e, ba, Kirol egi paso emateko musika erabiltzen dugu. Futbolari dago kionez, igandean, zazpiterdiean, kadizean aurka jokatuko du etxetik kanpo osasunak. Bueno, e, garaipen baten beharrean dago, izan ere bi neurketa jokatu ditu sadarren, eta momentuz, ba, ez du garaipenik erdi etxi, bi partiduak utxean bukatu ditu osasunak, egia da merituak izan egin dituela, iru puntuak lortzeko, baina, momentuz, ateari begira, ba, ez dabil oso fin, jagoba arrasateren e, taldea. Zeltaren aurka ere, bueno, ba, penalti bat utxe egin zuen Ruben Garziak. Kadizen aurkako neurketa horretan, ba, ezin izango duen egon Kike Barja e, aurrelaria da. E, lan berezi hasiko du eskuin jonean, duen lesioaren berri, Izan eta gero, futbolariak distentsioa du eskuin oineko plantar fazzian eta zuntz lesio bat lehen, lehen hartzen flexor laburrean. Kike Barja Futbolariak proba medikoak egin ditu, Nafarrako Universitate Klinikan eskuin oinean izan duen lesioa aztertzeko. Egindako irudi azterketen arabera, bueno, jokalariak distentsioa du eskuineko oineko plantan eta zuntz lesioa lehen hartzaren flexore laburrean. Futbolariak errekuperazio lan bereziko hasiko du eta evoluzioaren zein geratuko da, baina ba, bueno, bi astetxo behintzat ba, medikoek ematen direizkiete Enrik Gallego orain arte osasunako jokalaria dena baina aste gutxi da, duela aste gutxi batzuk ba, bueno, osasunak libre utzi zuena teneriferekin sinatu du eta Borja Kiza, futbola azari garela Borja Kiza, atletikeko eta ibarreko jokalari oia, besteak beste batxan jokatuko du datorren denboraldian irugarren mayan roncaglea, ososunako defenchao ya bueno, Aris Limasol era eh, eh, Aris Limasolen, yo du, eh bueno, a Chipreko Ligan Naparrako bueno, nabarraren apabiloak e, Espainiako lehen parkur txapelketa Skate, BMX, roller, trial eta taupadak Dantza eta lehen emanaldiak Ba jasoko ditu, eh? E, iraiaren amazazpitik emeretzira Artuko du parkur Spain series 2000 hamaika txapelketa 2000 hamezortzien Espainiako gimnastika Gimnastika Federazioaren barruan Sartu eta gero ba, Olimpikoak ez diren espezialitateen kategorian Egun horietan parkurraz Gain, bueno, ba, skate trial roller eta BMX erakustaldiak eta iriko dantza taldearen emanaldiak izango dira ikusgai. Nafarroako pabilloiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ba parkurreko Espainiako lehentza felketa eh, antolatuko du Navarra arenan eta Espainiako gimnastika federazioarekin batera, eh, lankidetzan. buruan aurreatu dutenez, speed eta freestyle modalitatez gozatzeko aukera izango da, baita emakumeen parkurreko Iberdrola chapelketan bigarren edizioaz ere parkourra praktikatzen duten pertsonek leiaketan izena eman dezakete federatua egon beharrik gabe, gainera txapelketarekin batera, hainbat erakustaldi egingo dira. hiru jardunaldietan zehar besteak beste larun batean hilaren emezortzian, eskeiteko talde olimpikoaren parte hartzea eta BMX eta Lord Rolleren erakustaldiak. Trial Pro eta Kitz eta taupadak dantza talde hiritarraren emanaldiak ere, ikusial izango dira Navarra pista nagusian. Sarrerak, nabarrarenako webgunean, eta baluarteko harteko lehiatzean erosial izango dira. Abuztuaren, hogeita bostetik aurrera, hau da, atzotik! Eta bukatzeko pilotari dagokionez, kionez, Masterreko azken jardunaldia jokatuko da este burgonetan, jardunaldio honetan erabakiko dira zein bikote igaroko diran e, playoffetako neburketetara, eta zeintzuk igaroko diren zuzenean finalerdietara, Aste honetako neurketak honako hauek izango dira. Ostiralean, Urrutiko Etxe eta Martija, Viktor eta Marizkurrena bigarrenaren aurka Ai egin, larun batean. Olaizola bigarrena eta zabaretak, Eskurdia eta Imazen aurka jokatuko dute. Elkarren aurka, Bilbon. Igandean, batetik elgetan, Piña bigarrena Rezusta eta Laso eta Albizuren auluka jokatuko dute. Bestetik, Leitan, Altuna irugarrena eta Alangurenek, Jaka eta Tolosaren aurka arituko dira. Majoror Eper eh, kaisu a Atzalean. E, musikari bezala, ezagutzen zaitugu, Diabolo taldeanari baitzara, e, baina idazte ere bazara, e, bi lan idatzi baitituzu orain arte, sapere haude eta konioz ulia, hain zuzen, eta zurekin hitz itzegingo dugu, berriki fikziozko lan bat argitaratu baituzu, maia zargitaletxarekin profeten iruzura deitzen dena. E, Kontaigu zu, gazte izan duzu, idazteko griñore, gogoa? Ez dakit, ez dakit da sobera, behar diin, um, bon, gustatu zaute uh, irakurtzea, eta um, txipitan jada hainitz irakurtzen duen. Eta Lizeoan guti xago, baina gero Euskal Herritiko guntzean, e, bordelerat e, joaitean, e, pixka liburuak izan dira, e, liburuak eta prentsak egen bat e, lotura, E, euskalarekin eta euskalegiarekin eta e, nigu titan zahatzen nintzen euskalegiira beraz ara, lotura izkuntzarekin lotura mantentzeko e, be, aukera polita zen eta bestalde ez da egitiz e, e, beraz irakujketatik e, salto emaiteko e, idazketarat ez da egitzo zeke esplikatzen alduen e, baina hizkuntzaren iskuntzarekin lotura askarra bat uh, suposatzen du hasteko az, eta ya da tipi tipi danik ere merch e, joko lanerei bilintsla hor ba, tipi tipi dan oraia nintik mete ez faragai eh sortzikot tipi joten betitzekoina e, ara behala gausatipi horiek egin dute e, lotura askarra dutala iskuntzarekin eta Eta, eta gero, belotu nizidazketari, unibertsio idatzia guztuko dutalako. E, profeten iruzurra, deitzen dela zure lanberria ipatu dugu, e, zure lehen nobela da, Eta erran entzunuke ironia puntu batekin e, pentsalarien edo profeten inguruan eraiki duzun fikziozko lan bat dela delaunakoa, hortik, datzorrela ere titulua? E, bai, ez da baituzpada titulua, ez da baituzpada horra baten abia puntua. Baina, e, azkenen liburuoktan, bai, ironia hainitzatxamaiten da dudarik gabe, eta bon, pentsalari eta ejeferentzia frango ere agertzen dira bertan, E, eta beraz bon, profe, profeten iruzuga pluralean jagi dut. E, ez iruzuga ino, profetak pluralean jagi ditut. Eta, eta beraz bon berdin batala beste aipatzeko I e, daliburua haitzuelbeken Michel Huuelbeken obraren inguruan eraikia dela, edo astapenean bederen, e, beraz hori e, hori e, litzateke lehen profeta, baina e, bestalde talde pertsonaiek Alexanderrek e, e, ikusteko manera aski pesimista du edo biziki pesimista ere bai eta eta bere ezkertiaje ide, ezkertiagideak eta eh pentsamoldeak e, pentsamoldekin bate egiten badu ere eh azkenean ez du bait espadar sinesten e, Be ezkertiak profeten erranetan eh, eta pentsatzen du eh, be behilineko mukuga erori denetik ezkerrak ez duela lohtzen asmatzen eta beraz eh, horiek dira bestelako profetak eta bon, azalan ere agertzen da eh, agertzen da ere gaurko eh, edabideen eta Edabidean espektakuloa eta beste, eta beraz, espak, espektakulu gaukko gizartaren espektakulu handien kide partaide diren profetak ere ditu jomogan pertsonaiak. Nola bait, Alexander pertsonaia erabili duzu zure gogoetak pausatzeko? Ez dakit, uh, bai, bai, bai, hene e, gogoetak dira edo hene irakurketetatik heldu diren gogoetak. Egen behar dut, uh, banduela e, iru, kasik iru ugteko testu bat dela, beraz, uh, mangarai batean idatzi nuen, e, ikasketak bururatzekoan idatzi nuen, e, idatzi nuen hau. Eta, eta beraz, bon, ekosistema baten bagnean nintzen, bordele eta Madrilea artean ikasi nuen Euskal kanpo Kampo beraz, zekamezala. Eta bon, hori izan da, hori izan da abia eta pertsonaia ere e, ekosistema horren partai da, e, baina horai geroztik Euskal Herri Aitzurliniz eta... Eh, ora indika Alexandre Gen Idea Franco ere. aski e, urrunis e, giro liburu nagertzen den giro batzuetatik. Ba, esango dugu, eh? e, profeten 3 zurra Mailatz Argitaletxearekin argitaratu dela, e, zure lehen elaberria bada, e, eztakinik elaberri egokia den estilo aldetik aski librea izan baita. Ba egia da e, e, ez e, klasiko bat, ez baita, baita boro bila izkri, ba, e, izkribu bat da edo bere, imperfekzio, bere imperfekzioekin. Ez du e, egia da ursaian eleberiak ala ere historia baten inguruan e, antolatuak dira, eta hor ez da baita zespada sekulako historialik... E, Garhantzitsuen atestu doktan pertsonaia, pertsonaia da, Alexander Bera, eta, eta proposatzen dituen gogoe eta ezberdinak. Eta, eta gainera, e, genero, genero hainbat genero txirikohol e, dira, liburuan, e, ara gertzen da, e, bon, nahazioa biztan dena, bainoan antzerki, antzerki testu zati batzu bat dira, e, poesia ere bai, E, batzutan turnu batzuek edo erregistro batzuek bat pentsarazten dutea pentsa artikuluei edo artikulu zientifikoei bada, bada ainitz, ainitz genero hor na, nahazten dela. E, Pertsonaiaren gogoetatik aratago ere em, bere gunerokoa em, segituko baitugu liburuan? E, bai. Bai. Eh, bon, berak estudiante garaia buka tu buka tua du. Eh, azkenen a, bon, Française Métropolitaine Time Batter eh egoitzen da, beraz hiri handi batean, baina Paris-en hiri handi batean eta a, baina aski bakarturik gertatzen da, be justuki bere ikaskide guziak eh paris Eta, eta beraz, e, boliburua hola, hola hasten da eta eguneroko bat e, kondatua da astapenean, eta, e, eta, eta, eta, eta berantako, bakatu, e, berantako bat buskatzen da eguneroko hori. Ebon beti, e, liburu oso antzeak estudiante gara eferentzia batzu, edo nostal, nostalgiaz edo begiratzen dio gara joxi berabada be bakartasun uh, hohena uh, oktatik ateratzeko edo mm -hmm. eta ara urritsapena edo ametsa aski presente dira e, eta ekinsari ekinsari edo e, perspektiba ezari sailia pochotsen zaizki e, bauzongi ba guztioneekin geratzen gara mailor reper eskerik asko eh gure galderei erantzutegatik mil esker aste kurtur kronika entzun berri dugu. Amairu liburu berriaz mintzatu da gurean e, Maia Muruaga, Amairu Ferrerrekin Profeten iruzurra du izenburua, eh? Eskerrik asko Maia Muruaga. Non dago Mikel dokumentala Mexikora helduko da Guadalajarako Naziarteko Cinema Jaialdiaren eskuten. Eskutik eh Mikel Zabalzaren kasuan sakontzen duen Film Luze dokumentalaka iparmen berezia jasotzen Donosteko zinemaldian, eta orain Bueno, ba, Mexikon nazioarteko ospeandiko lehiaketan ibilbide oparoa hasiko du. Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamasek zuzendutako nondago Mikel dokumental luzea Guadalajarako nazioarteko zinemaldiaren ogita masaigarren edizioko sail ofizialean lehiatuko da urrian. Mikel Zabalzaren, E, autobus Gitaidearen desagerpenaren kronika,mila bederatzieun eta laurogeita gosteko abenduan agertu zen hilda Guardia Zibilak atxirotu ostean. Iizen handiko, nazioarteko leiaketan zirkuitoan egindako ibilbideari ekingo dio, Amaia Merino zuzendarikidearen zuzendari ustez, nondago Mikel filmak kategori handiko zinemaldi baten sail ofizialean parte hartu izanak filmaren kalitatea eta jorratzen duen gaiaren interesa eta gaurkotasuna erakusten ditu. Bestalde, alde, Zabalza Familiak egiaren justiziaren eta erreparazioaren alde egin duen borroka ezagutarazteko aukera paregabea dela erantxi du Miguel Ángel Llamas Pituk. Dira, bueno ba, dago Mikel... Eh, dokumentalaren tizarra entzungo dugu jarroian. Eta badago, badago misterio bat. Eta jakin behar dugu zein den. Torduan esan zigute. Bai, badago kutxa bat, eta uste ganoan sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztia, baina bero inoizuztenuen irekin. Eta ez binen ausartzen, hogeita bi urte izan artez benoan kutxe irekin. Kutxe Kutxe ...me di cuenta que era, había un río allá... ...me dijo, no, tú ya sabes lo que es esto... ¿no? ...pues cuando quieres hablar, sacas a veces... Oh, ...me metieron del agua, me sacaban del agua... ...un poco a su antojo, y hacía fuerza para salir... ...pero era a su antojo como ellos querían... ...es que estás... días con ellos, prácticamente, ¿no?... ...y entonces, pues tanto tiempo con una persona... ...tú crees que has empatizado en algún sentido... ...porque te has contado un montón de cosas para caerle bien y de repente te meten en, en, en la bañera para ahogarte y dices pero no se ha caído nada bien que yo mantengo plenamente la confianza de que Miquel Zabalza aparecerá o será encontrado ías objetivasrata está simpatizante no estará y hay otra versión la de los que son amigos de la gente que asesina que extorsiona y que secuestra en el país Vasco. esas son las dos versiones que hay y hay estar por una o por otra Bueno, va ba, oste, osteko ostopeko hitzala. Jon Arretxe in txaurrondon bizi izandakoa eskuratu dute. Bueno, e, non dago Mikel Tiserrrean entzundu zuen ba bat Jon Arretxerena izan zen. Arretxeti, Jon Arretxek idaztutako txaurrondo La sombra del nogal. Liburua euskaraz argitaratu du erein argitaletxeak. Josu Zabaleta da liburuaren itzultzailea eta berarekin mintzatu gara, intxaropena imprimategian libura, liburuaren inprimaketa lanetan izan eta gero. Intxaurrondo, intxaurraren ostopeko hitzala liburuak lege antiterroristaren babespe, babespean tortura eta izua. Bizi izan zituen jona retxe, hogeita bat urteko gaztearen lekukotasuna ematen digu, lehenengo pertsona kontuatu eta, eh? lehenengo pertsona. Historia usarta beharrezkoa literatura baino Balio handiagoa duena, literatura baino dia, balio handiagoa duena, eta protagonista guztiek kontatzerik izan ez dutena, zoritxarrez. Mila bederatziroen eta lauro egita bosteko azararen hogeita zeian, Miguel Zabaltza haren eskalaguna, lehengusua eta iru eta liburu honen egilea atxilotu zituzten. Elkar ezagutzen ezpazuten ere, etako komando bereko okide izatea leporatzen zien Guardia Zibilak, eta haiei egozten zien, pasaiako portu inguruan ordu batzuk lehenago hildako bi militarren eta Guardia Zibil baten eriotza. Arretxek, Prosa Soile eta Gordinez kontatzen digun moduan, oetik altxarazi orduko mendira eraman zuten, Hondakina jasotzeko erabiltzen diren plastikozko, ba, ba bizakutan sartu zuten momia batean antzera biltzeko sinntaz estutu zuten eta galdekatu e, galdekatu egin zuten. Pein eta berriz, murgiaraziz burua ibai batean. Josu Zare eta idalarkin aukera izan genuen eta hau adierazi nahi izan du nobelaren inguruan. antiterrorista zer den badakik galdetu zidan zaldimotor buru zaitxoark galtzetako atzeko patrikatik igurtziaren igurtziz gastatutako paper bat atera eta irakurtzen asizen eskubidea duzu zeure buruaren kontra aitorpenik ez egiteko eta errudun zarenik ez aitortzeko eskubidea duzu abokatu bat izendatu eta ura aurrean egondadin eskatzeko Eskubidea duzu atxi lotuta zaudela eta zein lekutan zauden familiarteko bati edo zeu kizentatutako persona bati hakin jarrazdakion. Eskubidea duzu auzitegiko mediku batek aztertu zaitzan eta papera sudorraren aurretik pasatuz gehitu zuen. Hauek ditu ire eskubideak txabal, edo hobeto esan da hauek zituan ire eskubideak. Barrio Nebo berak agindu hiri lege antiterrorista aplikatzeko. Beraz, tatxan, tatxan, riz ras. Zatitu papera. Hemendik aurrera ez daukak eskubide bat ere. Horiduk lege antiterrorista mutxatxote, zalantzarik bai? hoek ematen dula gure historiako aspaldiztarako historiako momentuak eta ez momentu a bat batarrik da ezta hau geratuzen dakite teurrengouneean tu mokattuen historia hauek Ezieta luzro irron zuan historia bat. Gizartea aldatuz zi joan momentu batekoa gizartea bai polizi askoez eta ne ustez comeniz guri jakita lena eta oraingoak eta oraingoei comenizailara jakita hau hau e, eta euskera zergatik ba euskera badagolako beste ja o sea, ber, euskera zerbait eransten dio jatorrizko testuari estetuste estetuste demostra e, eransten dio gauza bat euskera hortaz, e, eta, badagola hortaz hitzea eta hau badagola esatoraterako izenaukan eh sea, modu laseria eta seguru asko zean pe bertan niltzu, dizpertan entzutela. Sakardia zibilia k yandanko itzik ino gezuala sinisten, hori oso garbizego. Akoratzen naiz, eh baitare asko darai hartan askoa aipatzen zan seguru asko intxaurrondotiz etorrela drogaren, eh menzebilen drogare parte handi bat edo zerikusi handia zeukala baino batez ere intzerrondozan, errapresioaren man mugaz. Nere gustatuko litzeak, nere biluek eta hau irakurtzea eta euskaria segura asko eta interatzea montaz. Ez? Nei baizpare bere netxean, liburu hau tzidiet. Irakurri dezaten eta eukide dezaten eta, bueno, eta jakin, jakin dezaten. Ez? Diraba, hause izan da dena gaurkoz, atorren astean ikusiko dugu elkar. Aste honetako ordu, te ordu tegi berarekin, eh? aste lenetik ostegunera, amaik ater eta ostiraletan, ama ordu batetan, eh? antxetatik nafarroara, saioaren emankizun berri batekin. Espero dut gustatu izana, aste buru ona izan dezazuela, jasoa gurbero bat nire partez, eta datorren aste arte.